paling terpanggil maksud rahmatullah kan Ya macam dapat gini sini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 Ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barakta ala Ali Ibrahim innaka Hamidum Majid tamma ya, ba'd muslim dan muslimah, pria dan akwar, hadirat Allah Alhamdulillah pada pagi ini kita dikumpulkan di masjid ini untuk mengkaji bersama-sama masalah yang berkaitan dengan bulan suci, bulan mubarak, bulan Ramadan yang insyaallah eh kurang dari sepekan yang kita akan bersuah dengannya. Jamaah sekalian, materi yang kami diamahkan untuk eh, menyampaikan kepada ikhwan dan akhwat sekalian kaum muslimin dan muslimah adalah materi yang berkenaan dengan Laylatul Qadar. Kita tahu sebagaimana yang kita ketahui Ramadan adalah salah satu bulan dari bulan yang Allah SWT ciptakan dan dia adalah sayyidush syuhur sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Ramadan Sayyidul Syuhur kata beliau Ramadan adalah pemimpinnya segala bulan yang ada sebagaimana hari Jumat adalah tuan atau pimpinan dari semua hari yang ada dan bulan Ramadan sejak awalnya sampai akhirnya adalah bulan yang berberkah hari-harinya adalah hari-hari yang mulia namun jamaah sekalian di salah satu hari dari bulan Ramadan tersebut, Ada satu malam yang paling mulia. Malam yang dikenal sebagai Laylatul Qadar. Malam yang lebih baik dari seribu bulan. Banyak di diantara kita mengetahui bahwa Laylatul Qadar itu Adanya di akhir-akhir dari bulan Ramadan. Maka mungkin sebagian kita mengatakan, Kurang tepat untuk membahas Laylatul Qadar di awal-awal Ramadan. Apatah lagi ketika Ramadan itu belum masuk. Seperti yang kita berada padanya saat sekarang ini. Ya, kita ini masih ada berapa hari menuju Ramadan. Dan seandainya Ramadan datang, belum juga langsung kita bertemu dengan Laylatul Qadar. Begitu yang kita pahami. Akan tetapi jemaah sekalian... Ternyata, sebagaimana yang akan kita bahas nanti, insyaAllah Bahwa memahami tentang Lailatul Qadar ini perlu sebelum kita didatangi oleh bulan Suci Ramadan Karena bulan Suci Ramadan adalah bulan musabakah lilkhairat Bulan untuk saling berlomba-lomba menuju kebaikan Bulan perlombaan hamba-hamba Allah SWT Dan untuk meraih derajat yang tertinggi, derajat ketakwaan. Dan perlombaan ini bukan cuma satu hari saja. Bukan cuma dua hari saja. Orang yang akan menang di perlombaan ini adalah orang yang berhasus sejak awal sampai akhirnya. Dan bagaimana kita ketahui dalam hadis yang terkenal yang diluatkan oleh Muhammad Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu sangat tergantung dengan bagian paling akhirnya. Dan kemenangan bagian paling akhir tidak mungkin terwujudkan jika kita tidak baik sejak awal. Ramadan bagaikan perlombaan maraton. Yang seorang hamba mesti menjaga stamina dengan baik. Mesti mengatur stamina nya fisiknya. Dengan baik sejak awal Hingga akhirnya dia menuju Ke Finishnya Dan dia akan bisa Menang dalam perlombaan tersebut da Laylatul Qadar Jemaah sekalian Satu harapan impian Bagi setiap kita Tapi tidak mungkin bisa diwujudkan Kalau kita termasuk orang yang lalai Sejak awal bulan Suci Hamadar Jangan kita bayangkan kita orang yang tidur terus siang dan malam di bulan suci Ramadhan, nanti kita begadang setengah mati di malam-malam akhir Ramadhan, lalu kita akan termasuk orang yang mendapatkan Laylatul Qadar. Itu satu hal yang mustahil. Satu hal yang tidak mungkin diraih oleh seorang hamba. Bagaimana sebenarnya Laylatul Qadar itu apa maknanya dan apa tanda-tandanya bagaimana cara untuk meraihnya apa yang harus kita lakukan ketika datang Lailatul Qadar itu dan seterusnya? Ini yang insyaallah kita akan bahas dalam waktu yang singkat ini. Baiklah jemaah sekalian, kita mulai dengan makna Lailatul Qadar. Kenapa belum bisa? Hah? LCD-nya lagi? Ya. Kita mulai dengan makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Berasal dari dua kata. Laylah dan Al-Qadr. Kalau Laylah, maknanya adalah malam. Al-Qadr, kebanyakan di antara kita mengertikan Laylatul Qadr malam kemuliaan. Itu tidak salah. Tapi makna tersebut hanyalah salah satu dari sekian banyak makna yang telah disebutkan oleh ulama kita. La'latul qadar jama' sekalian memiliki beberapa makna. Untuk mengetahui maknanya kita tinjau dulu makna al-qadar menurut makna bahasa, ya tinjauan lugah atau etimologinya. Al-qadar dalam bahasa Arab Al-qadar dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Dari sekian banyak makna tersebut, ada tiga makna yang paling penting. Yang pertama jamaah sekalian, Al-Qadr berarti syaraf. Ya. Qadr berarti syaraf atau keagungan dan kemuliaan. Keagungan dan kemuliaan. Penggunaan kata ini, makna ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di beberapa ayatnya. Antara lain di surat Al An'am ayat 91 dan surat Az Zumar ayat ke 67. Allah Subhanahu Wataala mengatakan: Wa maqadaru Laha hakkaqadahi dan mereka-mereka itu maqadaru Laha tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Mereka-mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau orang-orang yang Islam tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Di situ kata-kata qadarullah berarti mengagungkan. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagai dengan se, dengan pengagungan yang semestinya. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Hajj di ayat ke-74. Ya. Tapi kalau di surat al anam ayat 91 dan surat Al-Zumar ayat 67, Allah mengatakan wa ma kadrullah haka kaderihi. Kalau di surat Al-Hajj ayat 74 Allah mengatakan ma kadrullah haka kaderihi. Dan ini juga makna yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qadr, Alaihi Lathul-Qadr Khairun Min Alfi Shahar. Jadi dia disebut dengan malam kemuliaan, disebut sebagai malam kemuliaan, karena malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Quran yang mulia, yang dibawa oleh malaikat yang termulia yang diterima oleh nabi yang termulia maka segala yang berhubungan dengan malam itu menjadi mulia orang-orang yang menghidupkan malam tersebut juga akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi dia disebut sebagai malam kemuliaan karena proses datangnya malam tersebut begitu mulia dan akhirnya semua yang berhubungan dengan malam tersebut akan menjadi mulia dan Allah subhanahu Al wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, وَمَا أَدَرَوْكَ مَا لَيْلَةُ qadar. Dan tahukah kalian, apakah itu malam لَيْلَةُ qadar? Dalam bahasa Arab, Kalau ada yang kata-kata yang seperti itu pertanyaan, Pertanyaan itu untuk menggugah. Pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban dari kita. Allah subhanahu akan menjelaskan setelah itu. Tapi Allah bertanya untuk kita memperhatikan, Malam tersebut, bahwa malam tersebut bukan malam biasa Bukan malam yang boleh dilewati begitu saja Atau yang berlalu begitu saja dalam kehidupan kita Malam yang jangan biarkan berlalu Kecuali kita telah berbuat sesuatu yang bermanfaat Yang mulia pada saat kedatangan waktu yang mulia tersebut Jemaah sekalian Tapi di sini ada hal yang perlu untuk kita perhatikan Allah mengatakan Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apakah Lailatul Qadar? Di sini digunakan ma adraka dalam bahasa Arab fiilnya disebut dengan fiil madi. Bentuk lampau. Dalam Al-Qur'an juga ada kata-kata wa ma yudrika. Dan tahukah kamu tapi menggunakan fil mudhari bentuk sekarang perbedaan antara keduanya kalau wama adraka bentuk lampau artinya hal yang ditanyakan itu sudah diberitahu dan telah dan akan diberitahu tapi kalau gunakan wama yudrika menggunakan fil mudhari artinya sesuatu yang ditanyakan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Seperti firman Allah wa ma yudrigaka la'allaz sa'ata takunu qariba dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Di sini Allah tidak mengatakan wa ma adrigaka. Kenapa? Karena hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bagaimana dengan Laylatul Qadar? Laylatul Qadar sebenarnya telah diketahui oleh Rasulullah s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. telah mendapatkan kabar dari Allah kapan sebenarnya Laylatul Qadar. Cuma karena salah satu sebab maka Nabi s.a.w. lupa atau dilupakan tentang Laylatul Qadar itu. Maka beliau juga tidak menyebutkan secara pasti kepada kita kapan Lailatul Qadar. Namun intinya, sebenarnya Lailatul Qadar ini telah pernah diinformasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makna yang kedua jemaah sekalian, malam tersebut disebut dengan malam yang sempit. Qadar dalam bahasa Arab itu salah satu maknanya adalah sempit. Dan ini makna yang sangat jarang disebutkan. Padahal penggunaan kata-kata qadar dalam bahasa Arab untuk bermakna sempit, ini yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di sini ada kurang lebih sembilan kali Allah menggunakan kata-kata qadar bermakna sempit. Contohnya firman Allah dalam surat ke-13, surat Ar-Ra'd di ayat ke-26. Allah mengatakan Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezekinya, memudahkan rezekinya, melapangkan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah menyempitkan rezekinya kepada sebagian hamba Jadi persoalan rezekinya sudah diatur oleh Allah. Ada yang mudah mendapatkan rezeki, ada yang sulit. Itu semua lah Ketetapan Allah. Di situ, وَيَقْدِرْ Artinya, وَيُضَيِّقْ ya, Allah menyempitkan sebagian rezeki kepada hamba-hambanya. Dan juga, ini disebutkan dalam surat Al-Isra' ayat 30. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَيْ يَشَاءْ وَيَقْدِرْ Juga dalam surat Al-Qasas ayat ke-82. Surat Al-Ankabut ayat ayat ke-62. Surat Ar-Rum ayat 37, Surat Al-Saba ayat 36, dan juga di ayat ke 39-nya, lalu Surat Az-Zumar ayat 52, dan terakhir di Surat At-Talaq ya di ayat-ayat ketiga, yang di ayat ketiga dari Surat At-Talaq. Kalau kita memperhatikan di ayat ke-7 ya di ayat ke-7 dari Surat At-Talaq, Allah mengatakan. Wa man qudira alaihi rizqu fal yunfiq mimma Allah Siapa yang qudira alaihi rizqu disempitkan rezekinya oleh Allah maka hendaknya dia tetap berinfak sesuai dengan apa yang dia miliki Artinya orang yang miskin pun tetap dianjurkan berinfak namun sekadarnya juga satu ayat yang belum saya sebutkan surat Asy-Syura surat keempat 42 ayat 12 Semua itu menggunakan kata-kata kadar -kata bermakna sempit Nah, sekarang kita bawa makna sempit itu ke malam Lailatul Qadar. Kenapa sampai malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam sempit? Kalau malam mulia sudah jelas, tadi kita sebutkan alasannya. Sekarang kenapa malam tersebut juga dinamakan sebagai malam yang sempit? Apa hubungan antara malam tersebut dengan sempit? Al-Qadar. Jamah sekalian paling tidak ada dua sebab. Kenapa malam itu disebut sebagai malam yang sempit? Sebab yang pertama adalah makna hakiki bahawa malam tersebut adalah malam sempit dalam artian bumi Allah pada malam itu menjadi sempit. Ya, kalau saat sekarang penduduk dunia yang kurang lebih 5 miliar, ya, mungkin maka jika datang Leilatul Qadar penduduk dunia ini akan kesempitan dengan banyaknya. Malaikat-malaikat yang akan turun ke Muka bumi ini Dan ini disebutkan oleh Rasulullah S.A.W Dalam hadis yang diletakkan oleh Imam Ahmad Dari sahabat Abu Hurairah Anhu, Rasulullah S.A.W Bersabda Innaha leilatun Sabi'ah Autasi'ah wa ishrin Malam leilatul qadar itu Malam ke-27 atau malam ke-29 Innal malaikatilka leilah Sesungguhnya malaikat pada malam tersebut fil ardi di bumi ini aksarun min adadil hasar lebih banyak dari jumlah batu-batuan ya, dari jumlah kerikil. Jadi coba hitung itu berapa jumlah batu-batuan yang ada di muka bumi ini. Jumlah malaikat yang turun lebih banyak lagi dari jumlah batu-batuan yang ada di muka bumi ini. Dan ini juga dipahami dari firman Allah tanazzalul malaika. Ya bedakan antara tanzilu dengan tanazzalu Tanzi artinya turun. Tanazilu artinya turun dengan berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak. Berapa banyaknya? Allahu Alam yang jelas menurut Rasulullah SAW lebih banyak dari jumlah batu-batuan yang ada di buka bumi ini. Maka jemaah sekalian malam itu kita kesempitan, tapi sempit yang mendatangkan kebahagiaan. Karena yang menyempitkan bumi kita adalah hamba-hamba Allah yang tercinta, makhluk yang mulia pada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kebahagiaan. Ketimbang kalau kita disempitkan oleh kemaksiatan dan pada iblis dan pelaku kemaksiatan. Makna kedua, kenapa sampai malam itu disebut sebagai malam sempit? Yang dimaksudkan sempit di sini adalah ilmu tentang malam tersebut. Ilmu tentang malam tersebut artinya sempit dalam artian dibatasi. Kita tidak terlalu mengetahui secara detail... ...tentang malam tersebut. Kecuali sesuai dengan yang diinformasikan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara hal yang paling penting untuk kita ketahui... ...namun tidak kita ketahui adalah kapan malam tersebut. Ya. Ada pun tentang ciri-cirinya. Bagaimana amalan-amalannya. Ini dibahas cukup panjang dalam beberapa riwayat. Tapi persoalan yang paling dibutuhkan, diinginkan oleh kita... Kapan sebenarnya malam tersebut? Ini justru tidak diketahui. Dia menjadi malam yang misteri. Tidak diketahui kapan pastinya. Maka makna sempit di sini malam yang sempit artinya malam yang disempitkan ilmu kita terhadapnya. dibatasi ilmu kita terhadapnya. Kita tidak mengetahui kapan malam itu secara pasti. Ini makna kedua dari Laylatul Qadar. Yang ketiga, dia disebut sebagai malam Laylatul Qadar. Karena qadr salah satu maknanya adalah menetapkan kadar segala sesuatu. Menetapkan ukuran segala sesuatu. Penggunaan qadr untuk makna ini banyak juga disebutkan dalam Al-Quran. Antara lain di surat Al-Furqan di ayat kedua, Allah mengatakan. Al-Ladhi lahu mulkul samawati wal-art. Walam yattakhid waladahu walam yakullahu syarikum fil mulk. وخلق كل شيء فقدره تقديرًا dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan kadar-kadarnya, serapi-rapinya. Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Kemudian juga penggunaan kadar untuk makna ditetapkan ukuran dan kadarnya itu dalam surat Fussilat di ayat ke-10. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاتِيَ مِنْ فَوْقِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا Dan seterusnya. Kalau begitu, apa maksudnya malam penetapan kadar segala sesuatu? Maksudnya jemaat sekalian, pada malam hari itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malikatnya bukan cuma sekedar menyemarakkan bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat itu membawa misi yang sangat agung. Malaikat datang untuk mencatat ketetapan Allah, urusan hamba-hamba Allah subhanahuwataala dengan sedetail mungkin, mulai malam itu sampai malam Lailatul Qadar di tahun berikutnya. Ya, karena kita ketahui takdir-takdir Allah subhanahuwataala subhanahu ta itu bermacam-macam. Ada takdir yang sifatnya umum. Tafsir yang sifatnya umum ini, semua yang termaklum dalam lauhul mahfud, segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini telah ditetapkan dalam lauh mahfud. Dicatat oleh al-Qalam 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu telah dicatat secara detail. Tidak ada yang tersisa. Dan tidak ada revisi dalam penetapan dan penulisan itu. Tapi ada penulisan-penulisan yang ada periode atau jangka waktu tertentu. Seperti penulisan setiap tahunnya. Jadi kejadian yang akan terjadi dari tahun 1430 Hijriyah sampai 1431 Hijriyah. Si bulan dalam masa satu tahun ini siapa yang akan nikah? Akan ketahuan itu. Siapa yang akan menjadi miskin pada malam, pada satu tahun ke depan ini? Siapa yang akan menjadi kaya? Siapa yang akan meninggal dunia dan seterusnya? Itu ditetapkan dalam waktu satu tahun tersebut. Dan tercatatnya pada malam Lailatul Qadar. Apa dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Hamim Ad-Dukhan. Ya? Surat Ad-Dukhan Ad di ayat... Satu sampai ayat keempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi s-salamil al-a'limin Bismillahirrahmanirrahim Hamim Wal kitabil mubin Hamim dengan Dan demi kitab yang Menjelaskan Yaitu Al-Quran Inna anzalnahu Fi laylatin mubarakah Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Di malam yang Mubarakah, malam yang berberkah Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami memberikan peringatan kata Allah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ini dalilnya. Kata Allah, pada malam tersebut ditetapkan segala urusan-urusan yang penting dengan penuh hikmah. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu ditetapkan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi, malaikat yang banyak turun itu dipimpin langsung oleh Jibril salam menuliskan takdir-takdir hamba Allah SWT dari malam Laylatul Qadar itu sampai Laylatul Qadar berikutnya. Sebagaimana, malaikat yang datang Laylatul Qadar tahun lalu itu telah menuliskan apa yang terjadi sejak tahun lalu pada Laylatul Qadar sampai terjadi Laylatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Dan ini juga makna firman Allah. Tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'idni Rabbihim min kulli amr. Min kulli amr maksudnya adalah dengan menetapkan, mengatur segala urusan yang penting. Jadi ini jamaah sekalian tiga makna dari Laylatul Qadar. Masih banyak punya makna yang disebutkan oleh ulama kita. Tapi setelah kami melihat, kami pahami bahawa semua makna yang disebutkan itu kembali kepada tiga makna ini. Allahu Taala Aalam. Sekarang kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Kutaman dari Laylatul Qadar. Malam tersebut adalah malam yang mulia dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayatnya dan yang paling jelas dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Antara lain jemaah sekalian, malam tersebut adalah malam yang mulia karena malam itu dipilih untuk menjadi malam diturunkannya pertama kali Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan ke langit bumi dari langit Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi, langit yang paling rendah itu di malam Lailatul Qadar. Diturunkan sekaligus di langit yang paling rendah dan setelah itulah turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun kurang lebih masa hidup Rasulullah SAW sejak beliau mendapatkan risalah jadi awal kali turunnya secara sekaligus tapi masih di langit yang terdekat dari bumi ini itu di malam Lailatul Qadar lalu setelah itu turun secara berangsur-angsur Eh, di malam-malam selanjutnya Kadang di bulan Ramadhan Kadang di luar bulan Ramadhan Tapi awal kali turunnya Itu di bulan Suci Ramadhan Ketika Allah SWT memilih Al-Quran diturunkan ke di bulan Suci Ramadhan Maka Ramadhan menjadi mulia Ketika Allah SWT memilih Al-Quran diturunkan di Laylatul Qadar Maka Laylatul Qadar itu menjadi malam yang mulia Apalagi jemaah sekalian Al-Qur'an adalah kitab mulia, kitab suci, cahaya dan yang membawa kita ke alam terang benderang. Dia adalah pedoman hidup, undang-undang kita, dasar hidup kita dan dengannyalah kita mengetahui bagaimana kita harus hidup di muka bumi ini. Dialah Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'anul Karim. Maka Malam itu menjadi mulia ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran padanya. Yang kedua, malam itu juga malam mulia. Kan Allah sendiri yang mengatakannya. Bahawa malam tersebut adalah khairun min alfi syahr. Dia lebih baik dari seribu bulan. Lebih baik dari seribu bulan. Yang hitungan matematisnya 83 tahun 4 bulan. Ya, seribu bulan itu... Sama dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya jamaah sekalian. Orang yang memanfaatkan malam itu. Dia lebih baik. Daripada seorang. Yang pernah beribadah. Selama dia hidup. Sebanyak 83 tahun 4 bulan. Dan ini. keutamaan yang Allah berikan kepada umat. Islam Karena umat Islam ini Tidak memiliki umur yang panjang Beda dengan umat-umat yang terdahulu Umat yang terdahulu Ribuan tahun mereka hidup Ratusan tahun mereka hidup Adapun umat Nabi Muhammad SAW Nabi kita sendiri telah menegaskan Umur umatku Sekitar 60 tahunan Dan Hanya sedikit yang bisa melewatinya dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam usia 63 tahun. Dan sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Khabbab dan banyak sekali para sahabat yang lain dan ulama-ulama kita meninggal dalam usia 63 tahun. Kan itulah umur yang ideal umat Islam. Jika ada yang lebih Maka itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT. Namun jemaah sekalian, seandainya ada yang umur lebih dari 60 tahun dan mungkin kurang dari 100 tahun. Kita yakin tidak semua umur yang diberikan oleh Allah kepada kita itu telah kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT. Ya, seandainya umur kita 60 tahun, mungkin 20 tahunnya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Makan dan minum, tidur, bercanda, dan tidak sedikit perbuatan kemaksiatan, wali Yaudzubillah. Berarti 40 tahun, seandainya yang kita manfaatkan dengan baik, kita maksimalkan, optimalkan untuk beribadah. Tapi itu membutuhkan keistiqomahan selama 40 tahun. Bayangkan orang yang diberikan taufik untuk beribadah di satu malam itu saja. Maka seakan-akan dia telah beribadah 83 tahun 4 bulan lebih. Ya. Maka siapa di antara kita yang bisa disikomak untuk beribadah dalam waktu yang sangat panjang itu. Di sini ada kesempatan, peluang yang besar bagi para pencari kebaikan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Memanfaatkan dan mengejar malam Laylatul qadar. Karena malam itu lebih baik dari seribu bulan. Yang ketiga, jemaah sekalian, malam itu mulia, sebagaimana yang telah kita sebutkan, karena para malaikat turun ke muka bumi ini dalam jumlah yang sangat besar. Dan malaikat ketika datang, dia datang untuk memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, malam itu disebut sebagai malam yang mulia, karena Allah mengatakan salamun hiya. Hatta matla'il fajar. Keselamatanlah yang terdapat pada malam tersebut. Keselamatan dan kesejahteraan. Hingga terbit waktu subuh. Dan malam menurut ukuran Islam. Itu sejak waktu maghrib sampai subuh. Jadi sejak maghribnya sampai waktu subuhnya. Malam yang penuh keselamatan dan kesejahteraan. Kata ulama kita. Ya Qatadah bin Di'amah Sadusi dan Ibn Zaid. Dan banyak lagi para ahli tafsir mengatakan. Malam itu semuanya adalah kebaikan, tidak ada kejahatan dan keburukan sedikitpun pada malam tersebut. Dan sebagian mengatakan makna salamun hiya, artinya malaikat senantiasa mengucapkan salam, salam, salam terus kepada hamba-hamba Allah SWT. Jadi malaikat yang turun berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat banyak itu, senantiasa mengucapkan salam kepada setiap hamba yang beribadah pada malam tersebut. Maka setiap mereka mendapati Ada orang yang beribadah di malam itu Diucapkan keselamatan bagi anda Keselamatan bagi anda Yang kelima Hadirin sekalian Malam itu malam yang mulia Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan satu surat secara khusus Untuk menjelaskan kemuliaannya Ini bukti Yang diantara bukti malam tersebut adalah malam mulia Karena Allah menurunkan satu surat khusus Yang menceritakan secara lengkap tentang Malam Lailatul Qadar. Ini lima poin yang mewakili sebenarnya sekian banyak keutamaan dari Lailatul Qadar. Sekarang, kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu? Hadirin sekalian, dalam sebuah hadis yang ditemukan oleh Imam Bukhari. Rasulullah s.a.w. bersabda dan ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam li yukhbirana bi Lailatul Qadar." Pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami untuk menginformasikan kapan sebenarnya leilatul Qadar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mau menyampaikan kepada sahabat kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar. Fatala ha rajulani minal muslimin. Namun pada saat itu ada dua orang Islam yang sedang bertengkar. Siapa kedua orang tersebut tidak disebutkan dalam riwayat ini, tapi dalam beberapa riwayat dipahami dia adalah Qab bin Malik dan Abdullah bin Hadrad. Ya sahabat, Abdullah bin Hadrad dan Qab bin Malik. Fakal, lalu Rasulullah SAW bersabda, Qarajtuli ukhbirakum bilailatil qadar. Tadi sebenarnya, saya keluar ini untuk menemui kalian, untuk menyampaikan kepada kalian, kapan itu malam Lailatul qadar. Fatahlah hafulanun wa hafulanun. Namun ketika saya sudah mau informasikan kepada kalian, ternyata ada dua saudara kita yang sedang bertengkar. Faruviat maka ilmu tentang Lailatul Qadar dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa asa ayyakunah khairalakum dan semoga hal itu menjadi baik bagi kalian. Artinya semoga musibah ini ada hikmahnya. Faltami suha maka carilah kalian fitasiya wassabi'a wal khamisah. Carilah Lailatul Qadar di malam ke-9, malam ke-7 dan malam ke-5. Dalam sebagian riwayat fis sab'a wat tis'a wal khams. Di malam 7, malam 9 dan malam ke-5. Jamaah sekalian ada hal yang kita perlu pahami dari hadis ini. Antara lain, pertama hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah SWT pernah menyampaikan kepada Nabi SAW kapan sebenarnya Laylatul Qadar itu. Walaupun ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Apakah maksud dari hadis ini Nabi SAW akan disampaikan bahawa Laylatul Qadar ini tanggal begini dan dia akan menginformasikan untuk selanjutnya tidak akan berubah-ubah. Ataukah yang dimaksudkan beliau akan informasikan malam Laitul Qadar khusus pada tahun tersebut. Ini yang ada perbedaan pendapat. Ada yang memahami beliau mau menginformasikan Laitul Qadar di sepanjang tahun. Bahawa tidak akan berubah. Dan seandainya berubah beliau akan memberikan informasi untuk tahun ini kapan dan untuk tahun berikutnya kapan dan seterusnya. Tapi ada juga yang memahami bahwa yang beliau mau informasikan waktu itu khusus Laylatul Qadar pada tahun tersebut hal yang kedua yang kita pahami dari hadis ini bahawa ini diantara mudaratnya, bahayanya tidak baiknya pertengkaran antara kaum muslimin iyad, qadi bin iyad dan banyak ulama kita memahami dari hadis ini Ibn Katsir juga menyebutkan seperti itu bahawa ternyata pertengkaran antara kaum muslimin itu membatalkan fa'idah-fa'idah. Atau menghilangkan manfaat-manfaat yang begitu besar bagi kaum muslimin. Di antaranya ilmu tentang laylatul qadar. Maka zaman sekalian begitu banyak berkah. Begitu banyak manfaat-manfaat yang seharusnya diberikan kepada umat ini. Akhirnya Allah cabut disebabkan pertengkaran sesama kita kaum muslimin. Perpecahan dan pertengkaran. Perselisihan di antara muslimin yang terus berlanjut ini, ini di antara sebab-sebab hilangnya keberkahan begitu banyak di tengah-tengah umat kita. Namun jemaah sekalian, setiap musibah ada hikmahnya. Seorang Muslim meyakini hal ini, bahwa bagaimanapun beratnya satu cobaan dan ujian, tapi insya Allah tidak ada dari ujian tersebut yang ...murni keburukan. Di balik ujian dan musibah... ...ada kenikmatan... ...atau ada hikmah pelajaran yang bisa kita petik darinya. Nabi Muhammad SAW mengatakan... ...asa ayyakuna khairal lakum. Mudah-mudahan ini lebih baik bagi kalian. Artinya apa? Dengan dicabutnya... ...ilmu tentang Laylatul Qadar. Kita tidak tahu secara pasti... ...ini justru peluang... ...yang terbuka lebar... ...bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa taala. Untuk saling berlomba-lomba mengejar Laylatul Qadar. Seandainya Laylatul Qadar dibuka dalam artian diberitahu secara pasti. Maka mungkin kita akan mendapati hamba-hamba Allah tidur terus selama Ramadan. Nanti di malam M-nya atau di hari H-nya. Baru dia bangkit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Untuk mengejar Laylatul Qadar tersebut. Maka di balik musibah ini ada hikmah yang sangat besar terkandung di dalamnya. Lalu hadis-hadis sekalian. Dari hadis ini juga Nabi Muhammad SAW mengatakan... ...carilah di malam ke-9, malam ke-7 dan malam ke-5. Apa maksud malam ke-7, 9 dan ke-5? Apakah hitungannya dari awal atau hitungannya dari belakang? Ini ada perbedaan pendapat dari ulama kita. Artinya dia hitungannya dari awal... ...jadi dia malam ke-7 dari 10 malam terakhir tersebut... Dalam artian malam ke-27 Ramadhan. Ataukah dihitung dari belakang. Dihitung dari belakang itu merubah perhitungan. Karena jika Laylatul Qadar itu jumlahnya jika Ramadhan cuma ganjil. Maka malam ke-7 menjadi malam yang genap. Ya? Malam ke-7 berarti malam genap kalau dihitung dari belakang. Ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan ulama kita berbeda pendapat dari cara perhitungannya. Apakah dari depan dihitung atau dari belakang. Ya. Dan ini juga ada satu nanti pelajaran yang kita akan jelaskan. Bahawa ternyata laylatul qadr itu tidak harus dikejar di malam-malam ganjil. Malam genap pun ada kemungkinan laylatul qadr. Berarti zaman sekalian ketika Nabi S.A.W. mengatakan carilah di malam 21, 23, 25, 27. Ini... Informasi yang bagi kita sudah cukup jelas Namun seandainya ilmu ini tidak dicabut Maka beliau hanya akan menyebutkan satu saja malam Tidak akan menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain Tapi ketika ilmu itu dicabut Maka beliau memberikan kepada kita beberapa pilihan beberapa opsi tentang malam tersebut Wallahu ta'ala alam Akhirnya jemaah sekalian Karena ilmu tentang Lailatul qadar itu dicabut oleh Allah Maka para ulama kita berbeda pendapat tentang Penentuan malam Lailatul Qadar. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani rahmallahu menyebutkan para ulama kita telah berbeda pendapat tentang masalah ini dan terkumpul sampai 40 perbedaan pendapat ya. Jadi kalau kita belajar di buku fikih jamaah sekalian, kalau kita belajar Bidayatul Mustahid atau apalah buku-buku fikih muqaran dalam satu masalah itu kadang ulama kita berbeda pendapat, tiga pendapat, empat pendapat. Apa hukum sholat jamaah? Itu bukan satu pendapat. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Banyak pendapat-pendapat ulama kita. Tapi pendapat-pendapat yang ada mungkin cuma tiga, lima, tujuh. Itu sudah cukup banyak itu, sampai tujuh pendapat. Tapi ternyata letur kader ini bukan tujuh pendapat, bukan lima belas, bukan dua puluh tiga. Tapi empat puluh pendapat lebih. Ya. Bahkan Ibn Hajar setelah berusaha mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama, akhirnya beliau bisa menuliskan 46 pendapat ulama kita dalam mendudukkan Laylatul Qadar itu. Lalu, hikmahnya jemaah sekalian itulah yang kita sebutkan tadi. Ini merupakan tantangan bagi hamba-hamba Allah SWT untuk mengejar malam tersebut. karena kalau sudah begitu banyak perbedaan pendapat, kita tidak akan merasa aman dengan satu pendapat. Dengan itulah, kita tidak akan hanya beribadah di malam-malam tertentu saja, tapi kita terus manfaatkan malam-malam Ramadan kita. Dari sekian banyak pendapat, beliau menyimpulkan pendapat yang paling rojih. Dari sekian banyak pendapat, bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan. Ya, perlu kita ingat, atau perlu kita ketahui bahawa sebagian ulama kita menganggap Laylatul Qadar itu mungkin sepanjang tahun. Tidak harus bulan Ramadhan. Namun pendapat yang roji Laylatul Qadar di bulan Ramadhan. Kemudian dari Laylatul Qadar ini di bulan Ramadhan yang paling roji dia di malam-malam yang ganjil. Dan yang roji juga dia berpindah setiap tahunnya. Jadi tidak harus selalu malam ke-27. Selalu. Tapi dia berpindah setiap tahunnya. Dan dari semua pendapat. Ya kan ada yang mengatakan malam 21. Ada yang mengatakan malam 25. Ada yang mengatakan malam 23. Ada yang mengatakan malam 27. Ada yang mengatakan malam 29. Dari semua pendapat yang ada. Maka yang paling banyak. Didukung oleh dalil-dalil. Dia pada malam ke-27. Allah Ta'ala ma'lam. Ya. Walaupun Imam Syafi'i dengan mazhabnya. Beliau menerjihkan malam ke-21 atau malam ke-23. Namun jumhur ulama mengatakan di malam ke-27. Tapi sekali lagi, ini tidak harus ya. Karena dia berpindah-pindah setiap tahunnya. Ah, sekarang jemaah sekalian, Beberapa hadis yang perlu untuk kita sebutkan tentang masalah ini, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يُجَارِ fil الْأَشْرِ الْأَوَاخِرِ min رَمَضَان Rasulullah SAW beritikab di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan dan mengatakan تَحَرَّوْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ jagalah intailah ya. perhatikan tunggu-tunggu malam laylatul qadar di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan ini darinya 10 malam terakhir Jadi Rasulullah menurut kita menjaga-jaganya mengintainya ya, jangan kita sampai lalai dari uh, menemui bulan atau malam leilatul qadar. Kemudian dalam riwayat yang lain. Taharraw leilatul qadri fil witri min ashril awakhir. Dan beliau sebutkan. Jagalah. Tunggu-tunggulah malam leilatul qadar. Fil witri. Kalau hadis tadi mengatakan. Fil ashril awakhir. Di sepuluh malam terakhir. Dalam hadis yang lain. Lebih dikhususkan di malam-malam ganjil. Dari sepuluh malam bulan Ramadan. Dan jamaah sekalian. Kemungkinan paling besar itu di 7 malam yang terakhir. Ini berdasarkan hadis yang juga dicantumkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Uman, seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah mengatakan telah diperlihatkan kepada mereka dalam mimpi mereka malam Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir. Maka kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam, "Araru iyakum qadatawaqa'at fi sab'il awakhir." Saya melihat mimpi-mimpi kalian itu telah sepakat untuk mengatakan Lailatul Qadar itu di 7 malam yang terakhir. Di 7 malam yang terakhir. Jadi malam-malam setelah malam 23 ke atas. Kata Rasulullah, "Faman kana mutaharriyan falyataharraha fi sabil Maka siapa yang menjaga-jaga dan menunggu-nunggu Lailatul Qadar, maka tunggulah di 7 malam yang paling terakhir. Dalam sebagian riwayat jika kita dikalahkan, sempat lang lengah, sempat lalai, sempat tidak bangun di malam-malam yang awal, فَلَا يَغْلِبَنَّهُ فِي سَبْعِ الْبَوَاقِي Jangan lagi sampai dia dikalahkan di tujuh malam yang terakhir. Artinya sudah keterlaluan itu. Kalau di tujuh malam yang sisa, dia masih banyak tidurnya. Sudah keterlaluan di tujuh malam yang sisa, dia tidak melaksanakan salat taraweh secara berjamaah umpamanya. Seharusnya, tujuh malam yang sisa ini kita forsip, -in, kita konsen untuk beribadah Untuk mengejar malam yang mulia tersebut Kemudian jamaah sekalian Masalah yang berkaitan dengan Laylatul Qadar ini Bagian yang ketiga ini Laylatul Qadar merupakan salah satu kehususan umat ini Sebenarnya Ulama kita tidak bersepakat dalam masalah ini Imam Ibnu Ketir dan sebagian ulama mengatakan Laylatul Qadar ini juga ada pada Umat-umat dahulu Sebagaimana puasa ada juga pada umat terdahulu dan Lailatul Qadar ini juga ada pada umat-umat terdahulu. Namun jumhur ulama mengatakan Lailatul Qadar didatangkan oleh Allah untuk memuliakan umat ini. Karena umat ini kasihan tidak memiliki umur yang panjang, maka ada beberapa ibadah-ibadah yang ketika dikerjakan oleh umat ini, bisa mengalahkan atau paling tidak mendekati ibadah yang dilakukan ratusan tahun atau puluhan tahun oleh umat-umat sebelum kita. Berapa banyak jamaah sekarang kalau kita manfaatkan, bayangkan kalau kita manfaatkan kita puasa arafah umpamanya, dihapuskan dosa kita dua tahun. Itu sudah bisa mengejar ya, dua tahun paling tidak umat-umat sebelum kita. Dan kalau kita konsisten mengerjakannya setiap tahun umpamanya, maka ini berduang. Dan juga seperti Latul Qadr. Seandainya ada di antara kita yang ternyata selama hidupnya tiga kali bertemu dengan Laylatul Qadr. Maka 83 tahun 4 bulan dikali 3 berapa sudah ya, umur yang dia dapatkan bisa mungkin menyaingi sebagian umat-umat dari nabi-nabi yang terdahulu. Kan itulah wallahu aalam. Pendapat yang lebih rajih yang lebih kuat balairatul qada ini adalah kekhususan umat Islam, umat marhumah. Falhamdulillahillazi hadana lihada hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Sekarang Tanda-tanda Lailatul Qadar Sampai jam berapa? Yes. Ya. Eh uh, Tanda-tanda Lailatul Qadar jemaah sekalian. Ini juga ada perbedaan pendapat dari ulama kita. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimallahu dari semua dalil-dalil yang ada tentang tanda-tanda Lailatul Qadar Maka kebanyakan dalil itu menyebutkan tandanya yang nampak setelah Laylatul Qadar itu berlalu. Jadi kebanyakan tanda itu baru ketahuan setelah perginya Laylatul Qadar. Bukan pada malam itu atau bukan sebelum malam itu. Artinya kita kurang bisa menduga mungkin ini malam. Nanti yang jelas akan banyak orang tahu setelah waktu paginya. Tapi sudah pergi juga lihat lukas dari itu. Dan ini kembali hikmahnya besar, hikmahnya besar agar kita menjaga jaganya terus, ya. Dan juga sekaligus sebagai pelajaran kepada orang-orang yang lalu. Karena nanti besok paginya orang lihat tandanya maka begitu banyak orang yang menggaruk kepalanya. ...menggigit jari jemarinya, ...menangisi kesalahannya kelalaiannya... ...karena tidak bangun waktu malamnya. Ya. Jadi nanti paginya dia menyesal... ...kenapa saya tidak bangun tadi malam. Ternyata tadi malam layulah turut kadar tersebut. Tapi ada beberapa riwayat juga... ...yang menyebutkan tentang keadaannya pada malam hari itu. Di antaranya zaman sekalian... ...pertama matahari terbit keesokan harinya... ...dalam keadaan bersinar terang namun panasnya tidak menyengat ya, tidak panas yang terik ya, yang panasnya tidak menyengat tapi eh jelas ya, dia terbit sebagaimana biasanya, terang namun tidak menyengat panasnya. Dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Tusbihu Syamsu Sabiha Tatkala Laila Minat Tashti, Laila Shuawn Hatta Tertapi akan terbit matahari pada pagi hari di malam Letul Kader seperti Tas. Tas itu, ya, kalau bahasa kita biasanya seperti uh, tempat menampung air itu seperti baskom, ya, kayak baskom. Tas. Artinya seperti tetap sempurna nih ya, matahari itu tidaklah ia syua' tapi tidak ada sinarnya yang terik, yang menyengat hendak kepanasan kita pada pagi harinya hatta tertapi hingga meninggi matahari tersebut yang kedua malam itu adalah malam yang tenang ini berdasarkan hadis yang riwayatkan oleh Abu Daud at-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Nabi s.a.w. bersabda, Laylatun toliqatun Laharra walabarida Malam, Laylatul Qadar Malam yang toliqah, Malam yang damai, Malam yang ramah. Laharra walabarida Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tusbihu syamsu Yawmaha hamra Do'ifah. Matahari terbit Terang, Merah, tapi Sinarnya lemah. Lamatian, ya. ya sinar yang membawa panas itu lemah sehingga kita tidak merasa kepanasan pada pagi harinya Jadi malamnya lah malam yang tenang, ya malam yang tenang, malam yang cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Ini dasar hadis tadi, tolikah dan baridah Ada juga beberapa hadis seperti hadis Abu Sa'id Al Khuuri yang menyebutkan. Bahwa malam Laitul Qadar itu Malam yang turun hujan Tapi ini jamaat sekalian Tidak selalu Dalam artian pernah terjadi Di malam 21 Dari sebagian tahun Mereka solat Di malam Laitul Qadar dalam keadaan hujan Sehingga waktu itu Rasulullah S.A.W. sujud dan Ada bekas sujudnya Tanah-tanah liat yang melekat, lengket di dahi beliau. Sebagian memahami berarti malam Liatul Qadr itu adalah malam ketika hujan turun. Tapi ini ditolak oleh sebagian. Karena berapa banyak atau pernah atau sering terjadi. Dalam bulan Ramadan tidak pernah turun hujan. Padahal kita yakin Liatul Qadr itu setiap tahunnya. Apakah kalau tidak turun hujan buat kita mengatakan tahun ini Liatul Qadr tidak datang. Ya, jawabannya tidak. Karena itulah pendapat yang mengatakan... Tanda Laylatul Qadar itu meski turun hujan... Ini pendapat yang tertolak. Itu cuma sekedar... Qadiyatul Ain istilahnya. Yaitu kasustik. Artinya pernah memang terjadi... Pada beberapa tahun... Nabi SAW beribadah di Laylatul Qadar... Dalam keadaan hujan turun. Ada juga kadang... Tanda-tanda yang disebutkan dalam banyak buku-buku... Yang membahas tentang Laylatul Qadar. Di antaranya... Kita melihat ya seorang yang mendapatkan Diatur Al-Qadar itu melihat Seluruh makhluk seakan-asakan sujud kepada Allah Jadi ada yang mengatakan Tanda Diatur qadar Bahawa kalian anda mendapatkan Diatur Al-Qadar Jika anda pada satu malam melihat Ketika anda melihat halaman sekitar anda Lingkungan sekitar anda Anda melihat pohon-pepohonan Tumbuh-tumbuhan Semuanya pada sujud kepada Allah Tapi ini tidak ada darinya, ya. Tapi sebagian mengatakan yang seperti itu ada juga mengatakan, orang yang mendapatkan Layatul Qadar itu, dia akan melihat seluruh tempat-tempat yang gelap pun akan menjadi terang benderang. Ada yang mengatakan, orang yang melihat Layatul Qadar atau yang mendapatkan Layatul Qadar, ketika dia sedang beribadah atau bertafakkur, sedang beritikaf, dia mendengarkan ucapan salam dari malaikat. Salamun hiya Ditafsirkan, Salamun hiya ada malaikat mengatakan, Assalamualaikum. Artinya apa antum sedang beribadah itikaf, tiba-tiba ada yang mengatakan assalamualaikum, antum menoleh kiri kanan, menyangka ada iko yang datang, ternyata tidak ada. Siapa yang mengucapkan salam? Ah, mungkin malam itu ini. Lalu datang malaikat mendatangi anda dan mungkin anda lah yang termasuk mendapatkan tuntukan. Ini menurut pendapat sebagian. Ya. Ada yang mengatakan air laut akan menjadi tawar dan ini dikatakan oleh sebagian salaf. Saya datang di malam Datul Qadar beribadah. Dan saya pergi ke laut untuk minum. Dan saya merasakan airnya menjadi tawar. Namun jemaskan semua ini mungkin pengalaman-pengalaman pribadi dari sebagian orang-orang salafus kesoleh. Tapi bukan dalil untuk berlaku secara umum. Karena ini semua pengalaman-pengalaman yang tidak didasari dengan dalil. Namun kita juga tidak menolak kalau ada saja yang melalui pengalaman-pengalaman pribadi. Ya pengalaman yang mereka istilahkan, pengalaman spiritual yang sifatnya pribadi bagi mereka. Mungkin saja, ya, Tapi kalau cuma khayalan-khayalan saja atau dibuat-buat di kadang-kadang untuk merasa untuk mengatakan dirinya seorang yang memiliki keramat atau seorang yang dapatkan tul qadar, maka ini hendaknya tidak disebarkan. Jadi yang harus kita sebarkan tanda-tanda yang memang jelas dalilnya. Adapun yang seperti itu hanyalah cerita-cerita ya, yang belum diketahui kebenarannya. Wallahu Dan juga jemaah sekalian seandainya ada di antara kita. Yang mendapatkan malam letul padan. Maka tidak terlalu dianjurkan untuk menyebar luaskannya, Menceritakannya. Artinya seandainya antum punya pengalaman pribadi. Tiba-tiba begitu khusyuk, menangis. Malam itu antum merasa bagaimana begitu takutnya kepada Allah. Begitu nikmatnya beribadah. Ya. Dan antum menduga itulah letul padan. Tidak perlu untuk kita ceritakan. Karena ini bisa menimbulkan riyak. Dan juga bisa membuat hasadnya orang lain kepada kita. Dan karamat, kelebihan itu ya, tidak dianjurkan untuk diceritakan. Karena bisa mendatangkan hasad bagi orang lain. Dan menimbulkan ria bagi diri kita. Sekarang persoalannya adalah. Bagaimana jika seseorang itu berada di malam layatu lukadar. Dan dia beribadah tapi tidak merasakannya. Jadi masalahnya begini. Ternyata di tahun ini, malam latul qadat ternyata di malam ke-25 umpamanya. Dan Alhamdulillah, kita di malam ke-25 berada di masjid di Dan kita juga melakukan sholat layl. Bahkan kita mungkin membaca Al-Quran. Tapi tidak ada yang kita rasakan. Kita tidak merasa bahawa itu malam latul qadat. Ternyata itu adalah malam latul qadat. Apakah kita termasuk orang yang dikatakan mendapatkan malam latul qadat atau Tidak akala hadis dikatakan man yakum lailatul qadar imanan wa hisaba gugfir lahu mata qadang hindani ini ada perbedaan pendapat ada sebagian ulama mengatakan insyaallah semuanya yang beribadah di malam tersebut dia merasakan atau tidak merasakan yang jelas dia beribadah dengan sungguh-sungguh di malam tersebut maka dia termasuk orang yang mendapatkan lailatul qadar namun ada juga ulama yang mengatakan tidak yang akan mendapatkan malam lailatul qadar hanyalah yang merasakannya yang mengetahuinya bahwa itu malam Lailatul Qadar dan ini pendapat dikuatkan dalam hadis yang mengatakan fayuwafiquha dia beribadah lalu tepat di malam tersebut menurut ulama kita tafsiran fayuwafiquha artinya dia mengetahui bahwa malam itu memang malam Lailatul Qadar artinya dia merasakannya kan biasa segitu lewat satu tahun kita itikaf tapi tidak ada perasaan-perasaan sebagian di antara kita Orang mengatakan tadi malam ini, kayaknya latihan al-Qadar, masa? Rasanya ya? biasa-biasa saja. Ya? Jadi yang seperti ini, jamaah sekalian, apakah orang seperti itu dapatkan juga? Nah inilah ya, permasalahannya. Dan pendapat yang mengatakan, pendapat kedua ini, dikuatkan oleh hadith Aisyah, yang mengatakan, Ya Rasulullah, kalau saya beribadah di latihan qadar dan mendapatkannya, apa yang harus saya katakan? Kata-kata apa yang harus saya katakan, berarti dia merasakan, bahawa itu malam latihan qadar sehingga dia tanya, apa yang harus dia lakukan? Jadi jamaah sekalian, Orang yang mendapatkan Laylatul Qadar adalah mereka yang beribadah pada malam harinya. Dan merasakan itu adalah malam Laylatul Qadar. Allah Ta'ala Alam. Yang paling terakhir. Ya, secara singkat yang paling terakhir. Bagaimana cara menghidupkan Laylatul Qadar? Atau bagaimana cara mendapatkan malam Laylatul Qadar? Laylatul Qadar jemaah sekalian cara untuk kita dapatkan dan sikap yang benar terhadap malam tersebut ada lima paling tidak yang pertama adalah bermujahadah dalam beribadah ya bersungguh-sungguh dalam beribadah contoh praktis dalam ini adalah Nabi kita saw. Aisyah radhiyallahu taalaanha mengatakan ya bahwa idadah dakhalal ashar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam yang terakhir syaddami zarahu beliau kencangkan sarungnya wa ahya lailahu beliau hidupkan waktu malamnya wa iqada ahlahu dan beliau bangunkan istri-istrinya dalam sebagian riwayat Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashl awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermujahadah di 10 malam terakhir tidak sebagaimana mujahadah beliau di Malam-malam atau hari-hari biasa. Bayangkan jemaah sekalian, kalau antum pernah membaca hadis budayi yang mengatakan Rasulullah SAW pernah solat lail satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Al-Imran dalam satu rakaat dibaca dengan perlahan-lahan dan setiap ada ayat azab dia berlindung darinya, ada ayat rahmat dia memintanya. Cara ibadah Rasulullah yang seperti itu, itu di luar bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, beliau menambah lagi ibadahnya. Lalu, sepuluh malam yang terakhir, kata Aisyah, beliau beribadah tidak sebagaimana malam-malam Ramadan yang lainnya, apalagi malam-malam selain bulan Ramadan. Kalau saja di luar bulan Ramadan, Budhaifah sudah mengatakan saya capek berada di belakang Rasulullah waktu sholat, sampai bengkak-bengkak kaki beliau, menurut Aisyah, Maka kira-kira bagaimana lagi ibadah beliau di 10 malam terakhir. Ya, kita ini memang orang-orang malas salat lain. Ya. Tapi jemaah sekalian sudah keterlaluan itu. Kalau masih malas-malas juga di bulan Ramadan. Apalagi sudah sangat-sangat keterlaluan. Ya. Jika di 10 malam terakhir pun kita masih tidak mahu ya, merasakan lamanya bergadang kena Allah SWT. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga hal yang penting. Syadgamizaru beliau kencangkan sarungnya, ya, kencangkan sarungnya dalam artian beliau ya, ikat sarungnya baik-baik, tidak lagi bergaul dengan istrinya. Walaupun masih halal malam Ramadan itu sejak malam pertama sampai malam terakhir halal bergaul antara suami dan istri. Yang haram adalah waktu siangnya. Tapi ternyata di 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak lagi bergabung dengan istrinya. Beliau memilih masjid untuk beritikah. Ya. Karena itulah tidak sunnah, Wallahu Alam Kurang sunnah dan tidak sunnah nikah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya. Karena jelas kalau dia nikah di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Tidak ada kata-kata syadda mi'zarahu. Mi ya. Tidak mungkin dia kencangkan ikan, kain sarungnya. Ya. Kerana itu sebaiknya tunda sampai bulan syawal. Ya. Di bulan Ramadan, hujah lebih baik. Supaya nikah kita akan berberkah. Dan beliau hidupkan waktu malamnya. Aisyah mengatakan maksud menghidupkan malamnya adalah memang tidak tidur sama sekali. Kalau ya. hari hari yang biasa, beliau katakan Rasulullah tidur di awal malam, bangun di tengah malam, di akhir malam. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir, memang tidak ada lagi tidurnya. Maksudnya, malam menjadi hidup, malam seperti siang pagi yang tidak ada tidurnya ya. yang masalahnya kalau orang yang sudah terbiasa pagi dan siangnya pun tidur ya. maka ahya laylahu gimana maksudnya Wa dan dia membangunkan istri-istrinya karena pada hari biasa jemaah sekalian Rasulullah SAW kalau bangun malam, beliau biasa biarkan Aisyah tidur Aisyah di depannya, beliau tetap salat layl Nanti menjelang masuk waktu subuh Beliau bangunkan Aisyah untuk salat mitir Tapi kalau di 10 malam terakhir Beliau sudah bangunkan Aisyah sejak awal ya, Bangunkan istrinya Untuk sama-sama Menghidupkan malam-malam tersebut Ini makna mujahat dalam beribadah Ya kerana jamaah sekalian Mari kita berusaha di Disitulah kita optimalkan ibadah kita sure. Ini tenaga-tenaga terakhir kita ini Habis-habis Ya kita habis-habisan di malam yang terakhir itu Untuk mencapai finishnya Catat catat yang kedua jamaah sekalian adalah beritikah ini cara yang paling mungkin untuk mendapatkan Laylatul Qadar ya, walaupun peluang orang-orang yang bermujah dalam beribadah tapi tidak itikah juga sangat besar selama kita bermujah untuk mendapatkan Laylatul Qadar walaupun tidak sempat itikah maka insyaAllah peluang juga besar tapi jamaah sekalian kalau kita telusuri sunnah beliau. Beliau bukan cuma sekadar bermujahdah. Tapi juga beliau beriktikaf. Dan makna itikaf adalah. Berdiam di masjid. Selama 10 malam. Ya, kurang lebih. Kadang 9 malam. Ya, konsentrasi beribadah. Di rumah Allah Subhanahu Wa Taala Dan tidak keluar sama sekali. Konsentrasi beribadah. Dan ini jamaskan dalam hadis Abu Sa'id al khudri Dulunya Rasulullah SAW. Di malam pertama pun beliau sudah itikaf. Ya, kalau kita kan 10 malam terakhir dulu pernah Rasulullah di malam satu Ramadan sudah langsung masuk i'tikaf. Akhirnya beliau malam 10 malam kedua dan akhirnya 10 malam terakhir. Dan itu berdasarkan informasi yang datang dari Jibril bahwa leila tulkadar yang kalian yang kamu cari sebenarnya di 10 malam terakhir. Sejak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beri'tikaf hanya di 10 malam terakhir saja. Kecuali di akhir hidup beliau. Beliau beriktikaf sampai 10 eh, sampai 20 malam, 10-20 eh, malam di akhir kehidupan beliau. Dan di antara sunnah yang muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidup beliau adalah beriktikaf. Kata Syihab Abu Syihab, Ibn Syihab Az Zuhri, sungguh sangat mengherankan, komsingin mereka meninggalkan iktikaf padahal Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan iktikaf walaupun sekali dalam seluruh hidupnya. Tidak pernah meninggalkan. Maka jika kita tidak bisa terus menerus dalam umur kita yang terbatas ini. Maka hidupkanlah sunnah walaupun cuma sekali dalam sumur hidup kita. Ya, mari kita coba bagaimana sebenarnya intikam. Agar kita juga punya peluang untuk mendapatkan laylatul qadar itu. Yang ketiga jamah sekalian. Mandi dan membersihkan tubuh. Ya, Artinya kita bersih-bersih. Ya, di malam tersebut. Dan ini juga dicontohkan oleh banyak salaf. Anas bin Malik dan Zir bin Hubaish, dua sahabat yang mulia ini, menganjurkan mandi pada malam-malam Laylatul Qadar. Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in yang mulia, mandi pada setiap malamnya di 10 terakhir bulan Ramadhan. Jadi mandinya pada waktu malam, kerana mereka menghidupkan waktu malamnya. Imam Ibnu Jarid At-Tobari mengatakan, adalah para salaf menganjurkan untuk mandi pada setiap malamnya di 10 terakhir bulan Suci Ramadhan. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Ini juga banyak dilakukan oleh para salaf tersoleh. Ayyub as-sikhtiyah beliau pada malam-malam yang diduga, di dalamnya terdapat malam batul qadr, beliau mandi memakai wangi-wangian dan memakai pakaiannya yang baru dan terbaik. Ya. Jadi, tidak apa-apa kalau kita persiapkan sejak sekarang. Ya. Jadi, tidak mesti beli baju, nanti di Sejak sekarang tidak apa-apa Simpan pakaian yang terbaik Yang kita mau gunakan Untuk menjemput Dan ini dilakukan oleh Sebagian salat salat Yang terakhir sekali jamaah sekalian Memperbanyak doa Karena malam itu insya Allah malam yang dikabulkan doa Tapi dari sekian banyak doa Maka yang paling perlu untuk diperbanyak Adalah Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah Ketika beliau bertanya, apa yang harus saya katakan ya Rasulullah kalau saya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang singkat tapi maknanya sangat mendalam. Beliau mengatakan, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha Pemaaf, engkau mencintai pemaafan, engkau suka memaafkan, fa'fu anni maka maafkanlah aku. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita Bahawa dari segala macam kebutuhan kita terhadap kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat kita, ternyata di antara kebutuhan yang terbesar adalah kebutuhan untuk diampuni dan dimaafkan dosa-dosa kita kepada Allah. Ya karena kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak berdosa, silakan mau minta apa saja di malam Lailatul ya, Qadar, tapi jangan lupa Kebutuhan kita yang paling besar sebenarnya adalah Kebutuhan agar diampuni oleh Allah Dan diampunkan dosa-dosa kita Ya doa ini sebenarnya Perlu pembahasan secara khususnya Kemudian satu saat Ya ada pembahasan khusus tentang makna yang mendalam Dari doa ini Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membantu kita untuk Bisa memanfaatkan Hari-hari Bulan Suci Ramadan Hingga kita bisa mencapai puncaknya Di malam Lailatul Qadar yang semoga Allah SWT memberikan manfaat dari apa yang telah kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam subhana rabbika bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Ya demikianlah tadi pemaparan materi mengenai Ramadan Mubarak. Semoga kita bisa ...mengambil manfaat dari yang dipaparkan dalam materi kita. Baiklah, saya minta kepada seluruh kerajaan. Maaf. Kami tidak membuka sesi pertanyaan berhubung... Uh, ...waktu uh, telah, yang disediakan telah habis. Dan kita akan masuk pada materi selanjutnya. Demikianlah uh, materi kita tentang... Uh, ...malam dari Ratu Pader. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Kita tutup dengan membaca doa Kepala majlis. Subhanallahi wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.